Та, незважаючи на це, дорогою до Матронинського монастиря повільно посувалися юрби прочан. В цьому, звичайно, не було нічого дивного, бо завтра в монастирі мала відбутись урочиста відправа з нагоди свята Маковія. Але вигляд прочан міг нагнати мимовільний страх на кожного зустрічного. Обличчя у всіх були похмурі, у з-під свит виглядали кінці шабель, інші ж, незважаючи на завтрашнє свято, несли на плечах коси, сокири, жінок і дітей не видно було зовсім. Піших прочан обганяли озброєні з них до голови вершники. Посеред дороги поволі рухалися велетенські чумацькі мажі, доверху навантажені і укриті кінськими шкурами. Подекуди з-під шкур виглядали хвости в ялиної тарані. Великі чумацькі воли на силу везли цю поклажу. Певно, рибу закупила жалістлива монастирська братія, щоб почастувати на маковія прочан. Дивне було тільки те, що на вибоях у навантажених копченою і в'яленою рибою в возах щось металево-глухо брящало. Погонячи у довгих важких свитах, які геть ховали їхні обличчя й постаті, неквапливо, мовчки ступали біля своїх возів. Либо вони так поодягалися, боячись грози. А може інша якась причина, приміром, можливість небажаних зустрічей, примусили їх ховати свої обличчя. Перед тим, як в'їхати в ліс, вози зупинялися. «Хто їде, лунав із хащі тихий оклик». Вози старанею. відповідали чумаки і зникали в темній глибині лісу. Швидко насувалася ніч, край неба раз у раз спалахували лиховісні блискавиці, а чорна паща лісу поглинала все нові й нові юрби загадкових прочан. Тим часом на монастирському дворі стояла велика метушня. Мовчки, нечутно шастали по двору чинці, готуючи все потрібне для відправи. Розставляли нещодавно прибулі вози залізною тараною, спочатку біля церкви півколом, а коли все там не було місця, по крутому схилу гори виносили з церкви аналої та ікони, розстеляли килими. Брама не зачинялась, а тільки охоронялася посиленою сторожею. Монастирський двір не міг умістити сили селенної прибулих прочан. Вони строкатими гуртами снували по всій околиці. Згори здавалося, що глибоко внизу, серед кущів і низьких заростей, стривожено метушаться цілі полчища мурашні. Люд, який заповнив монастирський двір, мовчки стежив за приготуваннями, тільки приглушені вигуки в ряди годи порушували лиховісну тишу. Двері церкви були розчинені навстріч. У глибині біля намісних образів блимали дві-три лампади, наповнюючи церкву таємничими сутінками». Образи монастирських будівель вже потопали в темряві, і на чорному тлі яскраво різбилися лише освітлені вікна келії отця Архімандрита. У ній зібралися єромонахи деякон Аркадій, отець Антоній, настоятель ЛПДФОР, залізняк і Найда. Кутку перед образами темнів аналой з іконою і Христом на ньому. Біля аналоя стояв отець Елпідефор. Поверх чорної ряси на ньому була траурна епітрахель. Присутні оточили його тісним колом. Обличчя всіх були засержені і сповнені суворої мужності. Тільки на обличчі Найде, крізь зовнішню суворість, виразно проглядала страшна потаємна мука». За цю добу він пережив непосильно і для козацького серця боротьбу, та все-таки вийшов з неї переможцем. Гонець, посланий ним у Лебединський монастир, привіз лише підтвердження страшної звістки, переданої Найді Залізняком. Справді, сильний польський загін обложив монастир з усіх боків, і пройти туди було неможливо. Страшний відчай охопив козакове серце, але залізна воля взяла гору і Найда залишився на місці, влаштовуючи і готуючи все для наступного фатального дня. У Келії було тихо. Отець Елпідефор погортав требник, розкрив його, поклав на аналой і звернувся до всіх сфильованим старечим голосом. Братіє, Поки нога наша не переступила порога цієї келії, усе ще перебуває в смиренному спокої на нашій бідолашній Україні. Та тільки-но вийдемо ми за поріг, по всьому рідному краю спалахне пожежа, і ніхто вже не спроможний буде погасити її. Що вона предвищає нам – порятунок чи ще гірше лихо? Єдиний вседержитель світу відає про це».